але до чого тут не знайомить? І чи був він тим самим Богданом Ігоровичем, з котрим товаришувала моя дівчинка? І що він хотів від неї? Я вийшла на подвір'я, воно було третім після нашого, де на вікні другого поверху побачила те, про що говорила Ніка. Порожню клітку сіла наупроти будинку, спіймала себе на думці, що вираховую кожен крок, мов у шаховій партії, хоча граю лише сама з собою. Заради чого прийшла до цього вікна? Познайомитися з кривдником? Знешкодити його, щоб захиститись від майбутньої хвороби? В глибині душі я розуміла, що схильна довіряти дівчинці, але мусила все перевірити. Якщо чесно, я вже страшенно хотіла додому. От поговорю з ним, викину капець і побіжу назад. До свого помешкання з євроремонтом і білбордом навпроти вікна. Купуйте італійську плитку зараз, завтра буде пізно. Завтра дійсно може бути пізно, подумала я. Адже час Ікс неумолимо наближався. Думати про це було страшно. Не тільки через смерть Ярика, що її невідомо, у який спосіб мушу відвернути. Я сиділа і дивилась на вікно з мертвою кліткою, мов, мисливець у засідці. Нехай бо він сам вийшов із свого лігва. Саме вранці старі люди зазвичай вирушають по магазинах, поки немає черг. І він дійсно вийшов. У тому ж самому капелюсі і довгому літньому, не дуже доречному у цю спеку плащі. Погозирався майже так само, як і я, ніби мав ступити з човна на сушу. Я перебувала на видноті, і його погляд одразу зупинився на мені. Взяв на приціл і тримав кілька секунд, аж доки я зіщулилась, зменшилась, мріючи перетворитись на невидимку. Але було запізно. Він попрямував до лави. І що ближче підходив, то більше калатело серце. Я опізнала цю ходу, цей капелюх, і ці світло-блакитні очі, якими він оглядав сімох дівчаток багато-багато років тому. «Доброго дня, пані», – сказав він, торкаючись краю свого капелюха. «Я гадаю, що ви прийшли до мене?» Це звернення мене не здивувало, адже уже стало звичним, хоча уявляю, як це «пані», Звучить з його вуст десь у магазині. «Вірно», – суворо підтвердила я. «І, гадаю, через дівчинку», – посміхнувся він. З -з -з -з -з «Звісно, і, -і, і я». «Розумію», – випередив він мою наступну репліку. «Вас непокоїть наше спілкування. Що ж? Нарешті про неї є кому подбати». Я не думаю, що вона потребує чиєїсь опіки. Старанно вимовляючи кожне слово, промовила я. І погодьтесь, ваше так би мовити спілкування виглядає досить дивним, якщо не сказати неприродним. Що спільного може бути між такою дорослою людиною, як ви, і дитиною? Він розсміявся. Але ж кажуть, старе, як мале. Не лукавте. Ніка показувала мені світлину, яку ви їй подарували. Навіщо ви забиваєте їй голову своїми байками? Вона і без того досить нервова дівчинка, погано спить. Дуже погано. А ви їй хто? увірвав він мене. Я кілька секунд обмірковувала відповідь і все ж таки вирішила уникнути і брехні, і правди, тому невизначено мугикнула.